Іноді відхилявся, робив круговий рух руками, потім знову з більшою силою прихилявся і устромляв їй у груди, те щось не видно з такою лютою гримасою, що Степанові Петровичу стало моторошно. Йому промайнула думка, що коли цей дикий чоловік помітить його підглядання, він у цьому стані здатний його вбити. І він потихеньку пустив своє тіло на кушетку і захропів ще дужче. Та й Антонюк вже видно винищився, бо зразу якось затих, упав на стілець і схилив голову на стіл. Посидівши так кілька хвилин, він помалу встав, взяв у руки статуйку Сталіна і дбайливо почав загладжувати на ній сліди штрикання. Вона, мабуть, була з воску чи якоїсь Іншої м'якої маси, потім підійшов з нею до покуття і поставив її на полицю перед портретом Сталіна, а тоді, трудно похитуючись, весь як людина, яка довго несла нагору великий непосильний тягар, роздягся, погасив лампу і ліг у ліжко. Настала тиша, чи хутко заснув Антонюк Степан Петрович не вхопив, бо сон знову підкрався і, незважаючи на мотрошність подбаченого, накрив його своєю м'якою теплою лапою. Розділ 16. Прокинувся Степан від якогось хапливого руху в кімнаті. Розплющивши очі, він побачив високу незграбну постать Антонюка, який вдягався і з такою поспішністю наче мав бігти на пожежу. Помітивши уважні здивовані очі гостя, хазяїн тривожно загудів. Спішу на роботу, боюсь запізнитись. Прийду на обід по дванадцятій. будь яку себе. Обід уже замовлено, чекай на мене. Ну, буває. І, вхопивши з кілка кепку, він на бігу зачісуючись прожогом вилетів із хати. Степан Петрович глянув на будильник, що стояв на комоді. Була, за двадцять шоста. Він на хвилину заплющив очі, щоб подумати, і знову заснув. І прокинувся від крику жінок та плечу дітей на вулиці. Годинник показував п'ять по дев'ятій. Степан Петрович закурив, ліг на спину і повів очима по кімнаті. Стіл, на якому вечеряли, був прибраний. На ньому стояла чиста склянка для чаю. А біля неї були чайник, хліб, тарілка з ковбасою і так само акуратно складений пакет гостя. І все в кімнаті було таке чистеньке, акуратно упорядковане, шафка, етажерка, умивальник, на підлозі чисте ряденце. І невже вчора увечері було оте, ота прижмуреність хижого ока, скручені загнуті пальці, шипіння, шкварчання ненависть. Але який же великий, талановитий актор ховався під зверхністю цього десятника. Яка прекрасна гра обоговлення Сталіна, який бездоганний партійний ентузіазм і ненависть до диверсантів. Куди ж його вписати? На який список цього типу? Степан Петрович одягся, умився, поснідав, закурив, і, щоб не зупинятись думкою на анкеті, яка почала вже викликати у ньому з кожним етапом щось цілком непередбачене, хотів вийти з хати й походити по посьолку. Але з другого боку тягло ще раз подивитись на цього чоловіка, побачити, як він буде триматись сьогодні після свого вчорашнього чорномагічного сеансу. Він почав дивитись на вулицю. Там нічого ні цікавого, ні гарного не було. Напроти обідрана, наполовину вимазана халупа з косим вікном, з двома крихітними дітьми, які рачки повзали біля порога її виглину, набираючи її в рожево-брудні пальчики. На лавочці біля покривлених воріт у цієї халупи сидів якийсь молодий робітник у синій косоворотці та сіренькій кепці із клоночком на колінах і видно когось ждав. Коло ніг його тупчилося двоє корчати, дзьобили.